Haupa, gabon, e, hau, pagabon, hau garagardo zale, gara e, irrati intzule, e, beste zazpigarren e, hau txontzi eta zerbeza saioa dago hemen, martxoa da, martxoak zer da, hoi tamar, pasaitugu haste santua, pasaitugu pasaitu denak, hoi tamar ez hoi tamaika da, berekatu gaur, gara. Hortzeguna. Eta, gora, hori, pa, beste, beste saioa dago hemen, eee... Gaurkoan berriz ere baja hartu du URG -ek. Zergatik, URG, Joni... Zergatik Haur <tose> ditzen lan gehiagi akaso Jo aldun artean hey, bai, Bire garen aliz URG utxe egin digu Segidan Bire garen aliz segidan e, Ez takip barkatu duko diogu n'hoz, baina bueno, Joni bigu demetago Aba Joni bigu, bat Hau pa Gabon ikusen entzule, entzule Ikusere bai, eska ikuslea ditu Gabon, bai Gabon, bai, gabon, e, bai. <laughs> <laughs> gabon intxaur Eta urre jenera betetzeko Ba, ba bertze pertsona bat <laughs> Bertze gonbidatu ilustre bat Eta gainea, lehenagotik hanemen e, gonbidatu bezala izan, izan genuen Asireko saio, horatzen zean hasierako saio aiek Beldurra. Bi mila eta mausgarren urtea haietan. <laughs> Uf, ba, bueno, ba, hori, URG-rean betetzeko, bintxe dugu, pitch. One, apa pitch. Apa, gabon, gabon. Erran zelo, gabon eta, e, jakintza zu, e, eta jakintza zu, eta jakintzazu zu URG, etorri naizela gelditzeko. Eregatik, ez etortzen, hobe. Ai, ai, amenaza. Amenaza que es poco. Es una Eta beti dizela, eh, on bueno, aurreko saioa beretsi egin genun, egin genun jakinmina entzulen galderak eh, erantzun genitun eta hola, baina bueno, ona, orria berriz legutatu gara formato betiko formatura. Ori bai, gero gaurko saio erdian, hingo dut ardetxo bat jakin jakinmina hasetzeko bai ze kritika gitzona ja, ja so ditu aurreko saioari buruz ah bai ze bat... bai e eia, eia, da, ja está aquí está ez dago internetera igo horregatik e, uh... igual <laughs> <laughs> igual horregatik espero bien técnico ha kritika oso nain zegun osak horrakin giltzen gea <laughs> Orduan, e, zer ni hon? E, ah, hori, formatu berreo, betiko formatura pasageala eta betiko formatuan, ba, beti bezala bigon bidatu, <tos> <tos> Errepik, al, er, er, er, bi gonbidatu gaurkoan bat errepikatzailea. Errep, bi bup bigarren bup errepikatu Eh, eta eta lemengo bupera. Regupera bai. An IDH, IDH 3 eta gero 4. Eta, familia izango. <risa> <risa> Errepikatzaiaiaia, dizuzun ere, ez zelako oso gustu lagalitu aurrekoan, eta maizun pixkat reibindikatu. Hemen dengurekin dakagun maquilgoixo. Opa! Opa. <risa> <risa> A ber, eh, maquilgoixo, zer moduz, arizkia... Ba, Zalde zerbituta, bai, bai, bai. jateko, eman dituzute, e, eateko? Em, e asko maite naoen, hendeak, baino gaizki, e, ardo botilla bat irekidia, eta bai oso ondo nago zerbitua, bi kopa, ardo botilla bat, kortxua barruan, bai, ondo, ondo, ondo. <laughs> Beste, gombidatua, bertze, gombidatua Ba... Ya... Eta ditu, hermano? Baina ez, es, gaztea <risa> Hustia Ez <es> que... Ez dakiztunean zel esan Tintes ala edat, simpre Ez, ez, gaztea Baina eh, gaztea, xera dinun Gurtide mil batallas, o no? Arratan da hori Ambaika ba, gudetan Parte hartu duen Gaztea <risa> Solo euskain gabe. Solo euskain gabe, biño bai. Ez arma, arma gabeko gudetan musika munduan ibilitakoa musikaria. Eh? Korla konserbait i jokalaria baita. jokalaria, ari da, hortan ari da. Eh. Soberagozu, eh? Simeragozu. Ese es, farmalesa eske, ez ezki pa ez ez ez papelak, tas papelazet. Mea uno. Bolo, gabon Gabon, xo guntxek, bat Aumba. Eta gombidatu berriak galetzen diguna, zer, zer espera duzu hau txontzi, eta zerbeza saioaz? Uf, pues, zerbeza batzuk hartu, lagun ertian eta egon Eta hitz alduguna edo alduguna portatu Eta ez dakiguna ere bai Zure, zure jakinduria banatu Ekiguna eta ez dakiguna Hortan datza zaioa, eh? ez dakiguna portatzea Bai, bai, bai. bat ez dakiguna hori da Ba bueno, ba, galetuko zuz ez zertaz eh, solastuko gara gaur Ez dakizu eh? ez Ez, ez, ez Ba, beti ez ez, ezke Nire nintzen begira, eh, barkatu, ez Bai, bai, <lachai>. latsain <laughs> <laughs> <laughs> Ba bueno, ba, gaur, gaur, gaur ere, beti bezala, gaia orkesteko hau gau bat Eee <laughs> tenupillo no daña bestial y e, e, atención y así que nadien si algo te hace gracia pones lol si algo te estremece pones OMG si algo no lo entiendes pones what esto me hace gracia pongo lol lol esto es que te ríes <tose> esto es que te tronchas lol Esto es que te has quedado flipao What the fuck Mírate este vídeo LOL Mira la madera OMG Mira estos colgados What the fuck Esto es que le quieres Con un tres y un pico Podría ser un pito Escasez Lingüística en la red Escasez Lingüística en la red Escasez Lingüística en la red Escasez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 Esto es que te tronchas, lol Esto es que te has quedado flipado, what the fuck Mírate este vídeo, lol Mira la madera, OMG Mira estos colgados what the fuck Escasez lingüística en la red <risa> Los banglios Uarraguerisqueñita Uarraguerisqueñita Uuuu Uuuu Uuuu Uuuu Uh, RG. Hostia. Bu RG. Cantando te y han quiero Bueno, eh escasez lingüística la hartu diozu eantza gaiari. Taquera osor bai. Bai, es. Bai, es. Ni nahiago nahiagute zerran, hartu dala, negu ze ze pichuan ze uste diozuela. Eh What fuck? Estu ti de iri kere, estu tu lerto de en... es que, es que Se, pa, eh, Seguro eh. nago de la Iztegue Irumilla Publicatutela <risas> Berriro Irumilla Iztegue Berriro Berria Berchillo Berria, Berchío Berria. <no> eh, eh, uf, eh. La huma te querraten donde será eh, Pa que haiticena homework <no> <no> <no> <no> <no> <no> <no> <no> vale. ¿Para pa que haiticena homework? homework? <no> <no> Hori labiaganez labia dena labia egon Labiaganez dena egon, ba, igual, eta labiaganez dena Eta labiaganez dena, baina okay. e, Pakea irakasle maitea, ingles, ingleseko irakaslea Eta lagun matek, ba, txekolanak Eztituen, <totipen> nire egiten, eta berre erantzuna betizen Pakea, itizena, homework <tipen> <tipen> Eta gero behin esantzun, the dog, the dog, eat the homework Eta o, o, maia hortan Esto es que te has quedado flipado Jo, ni no hacen hizo ir Adi, etsak Forgot, forget, forget forgoven no dieron no, no, no. Ni casi no la cara hacen Forgot, forget, forgotten se beti, un, eh, que... bueno, de it <risa> <risa> has tenido un txecolana Bueno, has tenido un egiten Eta se ha tenido un Forgotten, eh, homeworld Forgot, forget, se forget ha dir, forgoten, forgotten Forgotten, forgotten Adi, la cara, casi no la <risa> Mira, esa, esa inglesa, eh Esa inglesa gaia, eh No, <risa> Ba, bueno, e, piskatu da internet Internet eta bere, bere osotasunean Su máxima expresión, internet Internet hola orokorrean Sarea, sare sozial Bagoa, kanta bezala Interneten erabiltzen egun bizkuntza Vamos, internet Internet, dure Sarea Sarea Eta behin gaiak jakinda, eh, az gaitez, sartu bizturia gaian zuen jakinduriaz eta zuen ez jakinduriaz Orduan, galdera, galdera oroko horra denontxako, pimpan eh, Noiz eta nola izan zen internet eh, erabil izan nuten lehenbiziko aldi. Interneten izan zen nuten lehenbiziko harremana, virginitatea galdutzen nuten na, internetekin Noiz eta nola Hasiko nahiz etxeko egin, venga, Joni eh, Bai, eh. Kontaktoa dut aneidota bat eta da guztiztegia e, Galdera erantzun ere bai, eh? Bai, bai, bai, bai, lasai, lasai Bai, bai, ez galderan galde, e, eskegia da, baina horregatik egia da bainion, e, orratik, Egia errangu dut zut Egia erantzultak ez du Bon, ni nahiz nahiko e, traketxa horako teknologia berriekin eta internetekin Eta horra, eta zin nintzen nahiko beti bera, oso berandu Eta nik internet deskurritu nun E, e, nere gure lagun maite den URG e, URG da egitza bila eta hasi ja beti egon da enak en kresta Esan zuen top, top. Google, bai, bai. Google Mapsen Inzulana, eh? Google, Google Traktor, e, Inzulana Bani jarri ginen internet itzin Jarri ginen internet eta erra nion Eee, e, e, URG, e, jarri dugu internet itxin e, e, Esan zerbait bai, <laughs> e, ez dakizzer Bai, bai, basai, piztu bai, bai, ordena ez dakizzer Eee e estibistu nor aioa eta de repente hasitan e, pantalla guztia dardarika ola, e, dardarika eta eztuen tekladoak egiten ezakize eta gero idazten zenun guztia denatzen ene e, eta ezakiz da ni hau da internet joko puta gainzan virus bat biali interneteko estreño egunean, ez ei estan <risa> tipoak bializian virus bat eta eta, eta, eta horitan zen lehengo aldia eta ola, esan, jode macho Se, se gara ahí, de... se, se urteta salió la Jue, pues no es... No es internet no es... No es... No es... No es... No es... Berara Pua Va, ¿no? Va, orduan Va, berara internet De nengo contacto, Esto que pilla urt... Y me, ortean, hola Osta aquí, urtea, ¿eh? Iglesias, su terreno Villa, Público, se río, público, Bueno, niñe le echan verandu, ¿eh? Un super verandu, Ba bueno. Pincho ba, bai, Hori izan zen eta igual horregatik traumatiki badute eta ez dute iegi. O zure virginitatea virus batekin kaldu. bai. <laughs> Ikert <gülpansi> internet. Eh, y ahora llegó Snay Solution, eh, no es así ni zen. Biño bai. Asmato igual, <gülpansi> <gülpansi> kasi, kasi. bai, izan dutela eh bastante arrimo interneterekin eta Azkeneko amagos urtetan, edo hogei urtetan Bai, bina izela interneten Bastante Arremana estu gau lau, liberala edo bai, e, <risa> Familiainetan no moduko gau libera, Liberala, liberala, liberala bai, bai. Bina, bueno, enkantzatzen du, eh Ero bai, bai, lotzen zatu, eh fami, Familiat eta orr badur Rollito bat pues, Suporatzen dut eh, Onio hitzen naiz etxean, lehen da biziko Lehen da biziko internet Ba, gura zen tortura bat, Gaur, eh, gaurko konekzioekin eta konparatuta Jo, jo bai, ba, ba, bat zezen ba, horri batean eta bat gargatzen pixkanak Klak, klak, klak, klak Bine eusker lendagizikoin bat zion konektatu Gaur egun ja piztzen duzu ordenadoria yeah. eta zaude konektatu yeah, ba, ba, ba, ja, ja, ja. Zau de, Bueno, ordenadoria piztu gabe, ja mobila hartzen duzu eta ja, zaude online ez? Eta gara bat ean, piztzen duzu ordenadoria, gara joitako ordenadoria Modenari eman, mei, mei, mei, mei, mei, mei, Eta handikan bos minuta, de repente, estaz koneltado a la vez Eta <risa>, en la zen la letxe Eta zen ziren hola begira, eta horreintze Eta horrein nago zarean, eta horreintze Eta gero egiteko ezagutu benetik un txatak Oh, mese txatak Messenger bino lehen nogazien IRC eta horreintzia eta horreintzia eta la letxe Eta nimen un lagun bat, bueno, denak ezagutzen duzu Eta interneten, unkarak oh. Eta lehen dabiziko gauzara kutxizia nahi zen, virus bat didaltzen Aiii! Virus abialtzen zenion lagunari eta Uerregen lagun berdina Kal, Ay, no, Sentitzen zenion Ni ba, pues... nintzen zen lagun Virus <laughs> abialtzen zenoten lagun hori Eta galo, nola, pues, gara joetan guginen lehen dabizik Horasi e, ginen apixot historiakin Eta arratzen zenion, ba, jo kontrolun wow. <laughs> gu Claro, kontrolatu zien ez ez, ez, ez uz kontrolatzen. Azken hau dena da justun kontrakoa, ez? Beraiek zuri kontrolatzeko eta isteguzi hori, ez? Bino ba, sentitzen ginen gilela munduan, ez? Gure herri txikitikan eta ginen de repente munduan hutsartu bakon. Claro, etxe total ke. Azkenian internetik gabe ez genuen ezertako balio, ez genuen zer eta Bino ba, ni ni internet uh, egin modo, estable bat Hola, no hay Ya, bai, bai Es posto de zala Ya, ahorra quizá teco Bai, un... bai, sostendiré o lago rollito raro ¿vale? Hay, interneteko astapenakia pizka gora. Baia hori. Era, era ginen ta hori, nola azken, ez gendu na askora ibiltzen ikusten. Ni da gaztetan, recuerdo. Len gastetan, eta hori, santzen zienta, egin zer egin. Como es presidente titanic usted. Diu, bueno, ni ugatzen naiz, nola gastetan ibiltzen ginen, nola ibiltzen ginen, nola orriale batuen ikusten ar, paisaien argazkiak eta hola, <laughs> arte zere nerabe nera zaroan ta bakarrik etxean ta hola. Uste dituzula hola paisaiak. <laughs> Me estaba matando, pues igual eh los vientos Donosti. Te <risa> <risa> cargatáncela supermancho, plan va, invársen una día a hacer una editez. Pues esperándote. Pues es pease eh, va. Bai. Eh, pitch, pitch bai. Pues ni llega a ranena y solo dicen no ni tienen minon bastante verándogo. Vale. Bueno. Eh? <risa> Mino nik uste ikasto lan hasi ginela interneta ibiltzen, uste dut, eta gero messengeran. Messengeran mitiko, eh, bai. Bai, jartzen gela orten agaiu gelatan, eh, teknologiako lanak egitera, mino hori teknologiako lanak ez zitu nienokitzen, jen Nien bat abertziak inzola esin, pirpidin, pirpidin. Messengerez. Eta erortik entzienera ja, gehien bat, bueno, nik iar, erramarra dut nik internetekin ez dutela inolako harremanik. <laughs> Bai, ni nahiz gehiago txalapar zana <laughs> <gilarran. laughs> Bai, ez du izan filinik inoiz, internetaketanik. Eta ez dut sobera ibiltzen egilarran, orduan... Esken, nahi kolan dut, noiz hasi nintzen ibiltzen, bentsia zu. Ben, e, nik uste, egia internet sortu zenean, hasi eran gozat misteroitzua bai, ni uste dut denakin genun galdera gure buruari, izan zen, baina nire balio du ligatzeko edo... Edo, ez. eta eta ez ez dizu samalitzen antzuna, horrek ezun triunfatuko, baino ni ustegut izantzela bai, etz messengerrekin jarrekin Eta hor da bai. Bai, Buñon, bueno, messengerra zertako bal ezun ere. Zein ondoko agen ze, da zeintzu gau, zeintzu. Ba. Bueno, messengerre banio un caña bastante, eh. Hostia, ni gare batia baita. Ba, bai, ba. Zet, no, Oia ila, guantzik, eh? bai. Oia ilda, oposizioa. Ez dut genuen. Eh, me, me, mesen jarrez, baina gu gure garaitan guztedet... Eh, Altavista, eda... Nire izela guztu e, lagunaren <laughs> e, beste generazio batekoa. <es> Entzulek ez dute ikusten, baina eh, makilgoixo, kesandoen guk erabiltzen genuan begiratu dio son txekeri. E, no Gerramparra dut, generazio berdalkoa garela. En, garen en la, internet eh, ligatzeko, eh? Euskago es que di, ligatzeko, bueno, ligatzeko. Jendea ezagutzeko, bat zegoen bat, lehenengo orrialdea zela... Partxizen aritzeko. Ludoteka. Eta partxizen aritzen hitz egiten zenuen. Eta, eta hor, bueno, legatu ez, ze, ze nire erlazio internetekin bai dela, ez da, konstantea da, bizitzan bezala, inkonstantea totala. <risa> Batzutan bai, bez, ez, nenez, pues, joaten zaidanean konexioa ez, etortzen zaidanean bai. <risa> Baina, nahiz hasi nintzen, jarraituko nahiz dela jarretuko dute. Bye, bye. Noiz, noiz ezagutu nuen ez nahiz horretzen, baina horretzen nahiz ordenadorea, noiz lehengo aldian, noiz izan nuen ordenadore bat nire parian, eta zen etzate horretzen zukeagian ez, oso, oso gazteak zate. Dordokarekin ibiltzen genienean, eta bazeu dela... E, Suena? Horren berste urte pasa dire, zen dordokatxo bat, eta zuk egin martzen nuen, e jaribartzen dituen e, e, kodigo moduko batzuk berdokak egiteko hori da nere leengo oroitzapena e, internetez, baina ordenadorekin, eta internet guayazio, eh? urrengo hasten partxisionaritzea Estabas en Internet Es que, ¿sí? Internet Ekin izan dan Aiko Bagían Internet De Torre Zenea Nere gara ya Ketziren echean Ego te coak Te eh, olida O león no, ni bacare zuta, zuta ni Etxe berean Bizitu gara veraz Ya pero un Momento es verdeñe <risa> <risa> Portazioa soundcheckina Ez es que orain hemen eh, egin duten eh, Comentario hauekin reflexioatetorri zait Eta nio horretzen naiz Windows 95 Laro gaita mahoz takin hasi ginela vai, Ordon, vai, vai, vai. Urtea pixkote jartzeko bere Gona asiste naten zuek guau. Ya, pero ni vai. 95 igual poratu nuen 2000 eta lauean Ba, nio horretzen naiz Windows laro gaita mezortzi aterazuten Eta hor duntzen novedad Hor duntzen, hor pues, duntzen, hor pues, duntzen 2000 erranduta hastin ¿Lenchi así guiñola? Va, va, va, de nada lo aseguro ¿Micro, micro? Voy O neglor tuve tuve ¿Sí? nada, vi generación arteco talca que... M Cristo, ¿es? Baes claro, de... e es que lo digo, poraña artes naiz sentituren. Windows 95ko garaikoa eta ta ez dut horrela sentitu nai. Eske gaude como hiruak generazio mas o menos, ni, eh, ola... Windows 95-en sneaking zertzen internet. Ya hori igual el claro, eta horrela, eh? Agian, ¿es? Windows, <risas> Windows 95 seguan, o sea, baño internet segon horrekin edo zen. Bai, bai, bai. O igual <ríe> Ale, Windows ona bueno, 98 internet, tio, internetten gaur egune exautzen duguna, ana zen Mezu bat behaltzeko orde nore batetik bestera naiz ordena orde nore onduan egon Tarratzen zun bi minuto Iristen mezu, orduan, garo Ligat orduko ja, gelako txirri no duatzen zun Tababuzi denakampora, tababuzi denakampora Haber nore jaskotzen zun mezu, ha ez? Herritanta, zena goze delakotizimento zen zen eh. zen Guai, linternez, pola traio linternez Beran izan bartzen la hostia hori Zeni Tal kantaraia de la pobla nere bai tal, ba, Bai, bueno, bai, bineo erra nahi dut lehen Ostia eta donosti nere bai Ez, es, esan nahi dut <laughs> Zuek beran, aditzen duzu edo internet zuen ingurutan irunen, inkluso egualdezakan, no, eta oraindik dik berara ez daietu. Ba orduan ja prestatzen gara. Ja, ja prestatzen zate, badut zuen ja, hori vai. ez. Vale. Ni hendintzen prestatu, baina... Beratar moduan erraten dut hori, enik eh? ere sufritu nun hori. Baina, <laughs> bueno, nintxe internetek ekarri eh, zuela, gara bat ean txalapartak ekarri zuen gau zabera, ez? Eh? Toki... <laughs> Toki bat egin bertzera konektatzeko... Azkartasun hori, ¿es? Bai, hor ta berdin txakundu zakundu zakagoia hor ta, eh. Sakundu zakagoia, bueno, de ahí tu honura, quedó eh, eh honura, la villera ta está compatuco interneta ¿es tú compa? ¿Sería algo Eh, pero <risa> ha repetido una llamar un chiste claro. Bueno, eh, enzinyera. Gea... Galdera ordo Galdera mocha pertsanalak Asi que eh, Makilgoxo Zurekin aziko naiz. Bai osean bota Facebook edo Twitter Dudigabe Twitter Dudigabe Zergatik Zergatik Zerbat karaktere dira Eunda berrogei karakteretan Erraten aldena Ez zin da erran Facebooken Erran nahi dut Facebook Facebook da zabalegia Facebook da mundua Facebook da Twitter da motxa da titatata, da, erlaziotara gueltatzen, naiz Facebook, <risa> Facebook da erlazioluzze bat, sakonak, ah, bai, pixka hola, bat bai. Hai. Eta Twitter da hola, hola. Da, ulertzen, ulertu behar duzu, eta ez baduzu ulertzen, –Pues, blokeo. –Bai, hau momentu, gania. Baya... –Unfollow, nola da? <risa> –Unfollow, blog, pues, <unflog>, blog, <risa> unfollow, de todo. Ez, baino, da, agitzen zuzen hau ata. Gero, etxean, barrenean, olaen, sakontasunean, tan ere intimitatean, Facebook, eh? Hori da, gustatzen zait, ola Facebook, zau, da. Kotiliat, ja. Hori nahi hori ezin da. Gustatzen <risa> <risa> <risa> <risa> <Y es que, risa> zait, pila bat, zure... eske bai, bai, bai. Bastante eh? Twitter zalean grau, bai. Sale agar, bai. bai. Each one. Bai Eta beli alduztu noizpait internet ligatzeko? Eee... Mm, bui... Gusta bai, bai. dut ez Eta txalaparta? Txalaparta, txalaparta bai Uztedut zeba dut, dut. Ez es que errandizu... gabe, erduntza <risa> ligatzen eta ezakizu? Igual, errandizu internetekin ez du dela hola... Txateatu ez du da hola, noizpait Txatea tipek, Venga, men, gure hartu bai... Mino, nire izpiskot, makilgoizok errandu bezala, nire duro ikusten du Twitter bat Ordun edo tuit nola da? Twitter, tuitet Orduan, nik internet bidezez, mino, ni pertsonalki bota hitu tuitak Ah, edarra, ez un da barboi karakteretan Hoi da Ni gutxiau, ni, ni bos karaktero egin jaski eh? <laughs> Chacún, chacún. Es Hola, lorto y se han dicho follo guerva. Follo guerva. Claro. Twenty, oh. claro. Igual tú eras Twenty Graeco, ¿eh? Vale. De la Bye. generación Bye. del 20 Del Twenty. Twenty Sercens. ¿Usa niña? Eh, pues ten... Facebookan berdinean... Zer igual millor. un hibrido entre Twitter eta Facebook? Ez Twitter etzen existitzen uste dut. Eski, karo, nik ez du Twitterrik, orduan... Eta Twinti... Twinti... Twinti zen, hogei urteko gazte entzako sarea. Hori da, entzako, Facebook, eh? Facebook, eh? Facebooka dena... Bai, mehan, pa... Pe, pero, bai... Eh... Zer igual Facebookan ezin zen un amada... Mi sorti urte baina gotxiago bali mazen nintun tala, edo... Lehen ez zintzen, igual. Lehen ugal ez, eh? un 20, ez dakit. Minion funtsioa zen eh, berkatu, eh? 20 denok izan dugu, 20 mm. Nik ez? 20, ah, 20 urte? Ah, 20 oh, urte! Uh, urte bai! Ez, minio, hasi izate, hogei urte dut Eh? A ber... Minio, 20 dita, sares <risa> eh, sozial bat... Bai, espekatu idut zu... U... 20 zen sares sozial bat... Ah, bale, bale... Norbaite gerrandu... 20, hogei eh, urte, urte inguruko, hiendian zato... ¡Muyo, su ex no tiene una y urteta con 20! ¡Muy, es que según esta Internet! Ya, baño, ni que... 20 va pasata, baño, Baño, 20, daz tu baño... ¿Sug 20 se ni tú ni, ni 20 ni tú venían, es. <risa> Diga el de la Ni yo ni la más, eh, Horregatik ez es de la es duela adinarik. A ver, Arnaldo, digerik. A ver, Miguel Gocho, ni. da eh pues Artzendia. Ya había urte ti. A ver, hoy gora más o menos. Gente hace can Facebook ya, ta que se eta 16, 15, 17 urtekoak 20. Normalean. Du 6-7 urte, muchigo, está aquí. Tu ties up, min down gukia no, no. sí. 20 urte sí. inguruko. Bueno, ixonek ditu 20 atzoi izant zituen, 20, Pichonek Bueno, bueno. A ver, eh. Seinda. Iñoiz bisitatutu duzun web horririk bitxiena. Bitxiena, eh? Bitxiena. Bai, ola entuz en noches locas ahí, ser madrugadas. Aquí... Eh, a ver, es, la, es, la, es la hago por eh? O sea, <risa> igual da de, de escobillas de de bate, ¿no? Ya es ya igual webori horri ola bitxirik igual ez ditu bisitatu, gainon. Na, bai, naizela Osho Salia, eh YouTube en Youtubeen en navegatzea. Eta hor da bideo bat ikusten Eta bideon melakkena Eta beste batera, beste batera, beste batera Eta hor bai ikusitut bideo oso, oso, oso bitxiak eta, eta ez dakit, ba, egual, atzo berta Oso bizarroak Bizarroak, gaina Eta terneteko loguazienak ea, duten ean itzori e, Bizarro Bai, bai e, Eh, top ten de trabajos bizarros <risa> Eta eh, hori ikusin eh, Atzo Atzo ertan ikusin Ya, yeah, tenía top ten de Bai, vale, top ten oso curioso Oraén de, ka... de la de, de moda Oraén Zul life Zul life Bai Típico el video Chug live Eh? ¿Eh? ZUG Ah, ZUG Está chug Ah, Zag live Zag, zag, zag Zag, zag Zerra zag, zag. Ah, de... zag, por vai, cierto go ¿Mite gale tuve? Horida De la videoa de... De, video de... Vai, vai. No de no internet atzel, una de... mierda Bai, <laughs> ya <adevi>, <laughs> No bai puteatzemo el video bati Pero son... No... Zag live Bai, bai, bai gustan saizkiz batzuk eh Ni n'hago desconectao, eh eh Zabete Offline, offline Ah, gale t'hice 6x pizcar Eta, eta, bueno, barkatu, es que ya erran barra dut e, e, Atzo ikusi nuen e, topten hau de trabajos bizarros Eta lenengua, e, el, como, e, munduko lanik arraroen hau bizarrena zen, Eh, katador de pedos. Boa. Ojo al dato. Ta bazo den irudia, bazo den irudiak, bazo de argazki batzukola, baina ez dakiz sineztu guztiz edo. <laughs> ja, orri bai internetak dauka, hau zorri bai, hau bai. da asko fake direla. Ez dago filtrori. direla, ba. Faltua, faltua, faltua. ikusten nagun dena. Zein tipo bat internetes altzen zitula eh, munduko puzkerren usailak. Interneten sartu. Ese saldu. Ah, saldu, saldu. saldu. Bai, bai, biltzen, biltzen mundu zian barna uste. Horia besteago Eta egiten zituen bildu eta saldu. Zenbal gau saltzen diren dira, bai, horia beste, beste, eske algo hageagon horretarako sortuta. Claro. Saltzeko. Bueno, y... sortu zen militarrak erabiltzeko, eh, baitan bai, binadeko gerra, mino, pamitala ba, eh... ligatzeko elkarren artean. Drain artean. Bai. Bai, ahian. Isinatu ez? Eh. <laughs> Prácticamente hanete el luna el lua Zelata. Es mi miño men ¿ez? Eh? <gülüyor> internet sortuzuten estado batako militarrek bindaneko gerran komunikatzeko eh menperain artean edo familiarekin, no. Ya aquí checo. Ya familia non tuten edo zeintzuten miño Horretarako sortu zen eta gaur egun saltzeko horraminta bat Bobi, Bobi, nago lagu egin, lasai, plan Ei, Bobi, tío, zer nahi duzut zerbezaba, postori Ba, purbiatzen izud helikopter bat dien zerbezaba, tiz? Bobi, no siento las piernas Soundcheck Zuretzako baldera pertsonala. Lagun arteko eztabaidetan baidetan, gaur egun, orain, e, Google-en erantzuna bilatzen duen horietako altzala. Batzutan bai. Eta egilea da eman jendula nazka pixko bat, eh? Bai. Hora, bueno, bai, zu egitenetunean, es que, ingeorki ikusi gabe, Hori dagongi, ez? Bino, egilea da, ber, e, diskusioak ez zuten eraguten minuto bat. Bai, egilea. Ja. Ez gazten tza diskutitzen eta beti baten batek atizendu mobila, tikitik, tikitik, tiki a eso por está ya bucato ah. esta eguilla Se normalean begiratzen dute, begirago begiratzen dugu zuzenean wikipedian <laughs> Eta Wikipedia, eta ki se puntuarte de. Wikipedia da. Programado en taco Sendoena, eh. <laughs> bai bai. erantzuna sendoena eta lendabiziko botatzen duna, hori gelditzen ba, da. Bai bai, egia. Ni depende se cuadrilla moto tan hori ez da horrela. <laughs> internete erraten aldu ez dakiz zer, baino <laughs> baino gure kuadria normalean internete, baino gehiago dakien norbait Dago. Gizon mat Horrela da, beti Eta agian izan liteke Zuri internet erakutsi Birusa sarten erakutsi zizun ura Segurazki hori izaten alda Zuglaif Gure lagun fact baitea fact Ez, egia da, emaiten dula Pues hori ez, gaur egun interneten dagoen informazioa Beatzu no Googleen eta lehendabizko erantzuna pa, dugu eta ja da zuzena, Eta hori da pizkot internete edun arriskoa, ez? Bino, ba, batzuetan hola, bizitzen dela. <laughs> Mina bai, bai, bai. <laughs> espani ba, bada ke pillabate ta ba, ara mobiliakin hor, beatzu dio entendiditis bat. Bino, prio espada entedachen gintza, como batzuk. Hemen beranero bai, pues internet izan gabe, ta claro, tzara, zure jakinduria guztiarekin hor jaietzen <laughs> zara, ta trandu... sin zentzara, sin Uf, eta sentitzen zara pixot jakin, ez jakina, ez? Binu Bueno, bertea bueno, txal... inventatuta da, eta. Bai. Ba, ba, no, zigarro bat erretsera, <laughs> ateratzen zara kanpora eta ja zara hor, ta ja sta ez, modu ba, zu sta sentzara honditasun bateginor hartu <laughs> dut eta ja badakit. <laughs> Miñabai. Ordan, ba eta zu santxarrerako, eh? mm. Bai, eta diskusio bukual. onditz eh, bitatzeko ere, bai, eh? Eskai, aso dut e-mail bat, barkatu, eh? Barkatu, barkatu minuto bat, eta bazabazkan porat, eta ja. Habe, ez tegoz da hori, lako, mobi, a, mobian internetia baukago, eta hori, ezkemin internetu hori, aldo, ba, ba, zindezakegu. Barkatu, eskai e-mail bat, e-mail bat, e-mail bat aietu barkatu, hi, eh? hi, bi, bi. barkatu hi, Paréntesis bat, ingo de gu, Eta, igual, al de gu, sartú Sintonía de arriba, tola en Jaquín Miñak Jaquín Miñak, tartecho, ingo de gu la sintonía, tola Random <risa> <risa> Si algo te hace gracia, pones LOL <risa> <risa> Si algo te estremece, pones OMG Si algo no lo entiendes, pones WTF Esto me hace gracia, pongo LOL LOL <risa> Esto es que te ríes Hortxe jakin miinak. E, golatzen dezute, <risa> lehenko astean e, zai hori egin genun entzulei beraien duda existentzialak galetzeko e, errangenean, eta jonei bigut eta biok, eta tekniko jaunak, uh -huh. ba, algen nenean, erantzuta egin nuen. Eta Google-i gabe. Google-i gabe, zen Google behin dezakago kobertuarik. Bai, bai, teknikoak edo, bai, bai, bai, egin zuen. Eta orduan, orain tartetxo bat egingo dugu, orain e, dugu saio guztietan ba tartetxo bat dedikatze hori, zekristoan eksitoa izan zun eskase, Eta lehenkoan audioak izan genitun, baina nukagurkoan e-mailoak e, e bidea lideate <laughs> e, uno, bat edo bi, demora bat bidea dugu, binean, lehen biziko bat egingo dugu E, donostutik bidea lideate e e, hau denak erantzun bardugu, eh? denean no, gogoetak Orduan, aladio, nola ditzen zaio? Juerga ostean, etxera iristean jaten duzuna Afaria, gosaria, gofaria Horzekan duda, mutilonek, mutiloa da e, Argitu, argitu ezagun duda Hor, e, internetek badu, <laughs> badu erantzuna Son txek utzi mobila <laughs> Bai e, ni, ni e, Twitter oso ozalea naiz eta eta jarretzen du tipo batek e, beti ordu txiki hoitan e, beti erraten duena bueno eh gazterera du. Eh ja llega hora del cena y Eta daitzen dio cena y Hori euskeraz ba gofaria. Gozaria. Gof gofaria. Gof gofaria. Gof, gofaria. Gozari, bai, gozari. Neri, neri, gofa, nun, neri goza, goza, gozaria guztatzen. Gozaria. Zain? Da izan daiteke lai, egunean zehar egiten dudan, eh, eh, jat, otor durik gozotxuena. Go, go, gozagarriena. Horregatik gozagarriena. Gozagarriena. gozagarriena. Gozaria, otor, otor, perfecto, niretzat goza. gozaria. Gozaria. Ez da, erantzun, da, kalakan ibiltzeko ximaz, ez da baidan, ez da, da erantzun zuzen egin behar eh? Nik ez dituen ez da guztien itza eh, bineo, keren doa bai Bineo, <tipen> gofaria ez, Go. bineo resakan kontraiteko zerbait, beti izaten, nik nik uste nik nire buruan ez jontzela Espinakak Resakari kontraiteko zerbait ama Goizean edo itxera egiztean. Markatu ez da resakari aurre egiteko es dia, es zerbait jatea da. Guatzera sartu baino lehen, ez? Parranda da, parranda da ero beti fangatxela, dakaten egu zerbait. Resaka haietu baino lehen, resaka ez aietzeko. Hori da, minone, egiten dugu resaka ez aietzeko. Nik egiten dugu resaka ez aietzeko. Nik egiten dugu resaka ez aietzeko. Normain espoela. Espoela. Azkene, golatazan ez da? Azkene, espuela. Espuela, luztatzen da espuela, normalen espuela, espuela, espuela, espuela, espuela. Etxean año. Etxean zure buruari kontra bitu. Espuela, es ditxeo ardei, epai, epai, epai, epai, espuela, bai. Etxean ja, barco. Barco? <g> Titanic. <gabrisa> Etxean ja izaten da buu... Aber, aber. Kual Leonardo di Hor, nik deskubritu nun gauza bat, eta egia da, niretzako invento niko baina dire hamburgueseriak. Bai, arrachetan. Claro, claro. no. bueno, diria hamburgueseria que dire grasa. Me, orain, gaur egun, eh checkpoint ou non lasinen? Eh son check. Gaur egun bai zure garaian zen, es hoye eh, que hamburgueseria. Gaur egun dia tikmaranetik bitiko mar marti horrri eh? eh, batzuetan goarring goti. Furgonetan eh? naranja hori da, beti dagona herri guztitan. Ni horiek salvatzen digute. hori eh? Ba hori ba, ba. e, ba, ba, ba, ba, ori... esker intruaren du hori, hori zer da, goizko postan daernak itxieta hori garranoti hori zer zer da. Hori da bufet libre bat. <laughs> Nere kasuan bepi da bufet libre bat. Ba. Itzen eh? zara itxera ikitzen duzu frigua eta se izu gotia espinaka, egoia lentejaak, egotia burdaiazpikuaa egiten duzula arroltze presituak, Macarronia que te juto, que rico. Arroz a zokuak. <gülüyor> Pero Da eh? bai, bai, bai. <gülüyor> buffet libre. Bueno, según la cárrican edo compañia, ¿qué? Nada, ahí bai. Vay que en ese da, o sea, compañía edo compañía, a ver. ¿Merezas librea, gozaneti es gozaneti nada? Gozaria. Gozaria. Alula, alula, gozatzea. Labakarri bali ma nago. Kompainian bali ma nago ez nago pentsatzen. Janarian ez. Janarian. Eh, goza, ez, goza ez. Zerbait fregitzean ez nago pentsatzen. Ez, ez. Janarian agian bai, zerbait fregitzean. Baina, oain. Egosiak. Norbaitekin zate itxera eta hartzen zate arroza Ehoxia. egiten. Ez du, ez du siniesten. <laughs> gustatzen bate hori. Zer. Baino, Se te pasa el arroz. Makarroi batzuk egiten azten zaten hor baitekin helduzaten. Eze ni es bakarrik. Ez duze ni este. Ez tepamizela. Homen, bise horrekin bai. Bai, <gay> bai. Vale. Karo. Badu bere morboa, eh? Hor ezko lautan... Arropa gutxikin eta delantala jartxia eta badu bere... Uztuz gaurko gai aztena internet, ez? Zabai kira delantal? Nun digan atoritz hori delantal? Delakot delante-delante? So, animazena zean atrastal Hori-hori musika romantiko pixka bat Beste bueno, dugu bat... Hora, eh, Arira... Hori eh, zen sintonia, hori zen sintonia, hori zen sintonia egia eh, da E... Bueno, dugu bat berezago erantzungo, bota zen dula irera E, tik bai Manifestazioa manifestapena bada. Diputazioa <risa> Diputeta diputa Ez da Eza galdera eh? da airean, Eezte galder bat. <risa> e... <coughs> Klar, du, du da hau hemen mailan dago norbaiteko bota zuen. Zer sortu zen aurretik, laranja fruitua ba edo laranja kolorea. ez genen erantzun. Ez hau ez geen nugin? Etzen e, nuten erantzun, ze ni zai egon nintzen arrats guzia, <laughs> eta etzen nuten erantzun. Ah, baina ez genuen erantzun, audiorik ez, lako. Record, ez genuen lako. Off, derrekor, off, derrekor egin nu. Ez genuen lako audiorik. Ez dakit, baina ni etxean eguen e, erantzunaren zai, ze nik bota nuen galdera, hanberra dut, vai. eta zai egon nintzen, eta irratien ez duena ditu. Eta baki genuen, audioran egindako galdera bakarrik erantzutea. Ados. Eta gaur, pues ez. Ados. Kontrako. <laughs> Ez behar, Zer, zertzen denago, naranja fruitua eo naranja kolorea. Bai, nik ni eran ni kolorea dudari gabe. Nik fruitua uste Zer, dut. Zeraitik dudari gabe. Nik eh, ni kolorea, nik kolorea. Bai, kolorea ba, ba, kolorea dudik gabe, ze, eta kolorea, kolorean gatik jarri zioten izena fruitu. Zona so, da, nik uste zanahoriak zira lehenbizko. Ja, baita. Eh, nik nik baita. uste dut dela fruitua bizi eta koloreak sortu zirenean. Ordoan jarri ratut da eske eh, kolore honeri jarriko jiogun naranja. Osea, fruta azulentzuri beltzean o? Sea, ui, beltia, no? Ez, ez, kolorea sortu sortzen tugu. Kolore honeri jarriko jiogun naranja izena? Ui ba, fruitu honek badu kolore hone. Eh, barkatu baina eske gauza da, kolorea sortutzela fruitua baino askoz lehenago. Azkozle, e, nago? Ez dut, koloren izanak ez dut uste. Aha, ni nik guztu baiet. Ez, ez. Nik, nik berarekin adoz. Gauza da, kolor... Gauza da, kolor... Gauza da, kolor... Ez dut grazirik, baina nik berarekin erabat adoz nago. Nik guztu dut lehenengo eh, fruitu izan zela, eta gero... Ba, kolorea. Un Eran ba, hori ez, baina... Iabete eh, batetik onat, em, bueltak eman dizkiot ah. buruari, eta pentsatu dut. Gainera hortxe zeuden dudatan edo jarri zanahoria kolorea edo naranja kolorea Eta erabak izote naranja kolorea jartzea Niko uste du lehenengo fruitua izan zela eta gero kolorea A ber, ze gero koloreak ja bat zeuden Bat zeuden Txen txen txen koloreak, pero izen izendatuak Markatu, jarriko dizuet besteari bideak Ganeiz aseratu, eh? Gazteleraz Gaztelerazko kolore bada Naranja Azul cielo Zerua horre onda beti Bizitza puta guzilla, ez? Ba, Bai bai. Ze harri Zeruari izena edo edo edo koloreari. Koloreari? Nik nik badut ni galdera bat. Eta orange. Orange is the new black. Orange is the new black. Bai <laughs> bai, da seri polituat. <laughs> a ber, eh, baion, a ber. Zertagonen, e, ez está, edibide batería una. Zer gatik es? Está kit. Se ai ja risa colorea matizatzen. Bueno, oinezke a ber. Za urdina, urdina. Pero es que silo, silo es la colorada. Pi... Bueno, urdiña daude matizpi. Bueno, eres gaude urdina, laranjakin gaude. Ba, orregatik, ba, ez da. Adibide bat jarri duzuek ulertza ulerta gusteko. Diak beste du Eh, laranja, fruta, fruta, fruta iskunta gustetan da igual ke el color, o sea, a ver. Ah, I ya. Zelatzen, yes. Yes. Eh, vaya. Daña <s3> ber, da mandarina. Naranja da mandarinaren evoluzio bat. Eta hai, zag laiz. Bai, zag laiz. Haur hundik atai duzu hori, wikipediatik gu... Ez, Bilatzen nari naiz eta... Frutikopediatik. Wikipedian ez da gertzen deus bilatzen ari naiz eta ez. Eta ez garri duzu bilatza dian ba. Ke fue antes, la naranja o el kolor naranja? Gau, baidioz. Ez, pero iritsi... Adoztasun batetara, eh? Salga, salga, okay. salga. ¿Y tan escuta o la es naranja a O sea, la naranja o fruta a la naranja… Oran... ¿Laran? La ingleses, vai, pero… La ingleses, va, ¿eh? Escuta, chinos a la verdíñada chun-chin, fruta a la chun color. Mandarín. ¿Chino o va a quitar? Mandarín. Chino. Chino. Chino. <risa> mandarín a <risa> colorear tú. Espera, a ver, hasta <risa> aquí. <risa> <colorean>. Vai, vai. Armenios a la <risa> verdíñada… Eh, Cogra fruta a la fruta, color. O sea… Google esto. Exacto Wikipedia, Wikipedia que estudeu serraten hortas, ¿eh? Exacto De nada en orgánico, <todos> no ¿eh? Estuve erraten donde estuve lerengo colorea Ese, no es de que Eh, va, va, va, va, va, ya erraten Ni indar masculinoak colorea erraten dute Vita, avisa, vete, no es de que eraba aquí Estabas usted convenzitú, hasta bat, hey, esperanzic Eh, es que no es intención esto, ¿no? <susurra> bueno, va orgánico en aire, Ba, internet, bo, eh? egu, berriz, bueltatzen gaire internetera, ja, jakin minak e, tarte hau, balde batean utzita, jarretuk egu beste desai horretan. E, e puntualitzat zutxiki bat, ezin dugu inoiz gombi galdera egin duen Ja, egin <risa> duen <ja>, eh? <risa> <risa> e, <betsaz, risa> Kasualidade gutxa izan da, eh? ni, ni berez nire galdera aurreko iabetean erantzun behar zen nuten. Baina ezkerrik eskerrik asko galdera egite batik. Eta tortzea Eta tortza gatik. Batik, eta esker. <risa> ezkerrik asko zuei. But I think that's uh-huh When your head is in the news And won't nobody turn close You're waiting for the axe to fall Internet, bortatxe <coughs> <tose> gala Horain bertze galdera horak polituat Horroko horra denuntzako Bueno, badakizue Youtube errazaguten zue Youtube, Youtube errazaguten zue Eta bertan, Youtube errak daude Youtuberrak dira Beno, ben goren famatu gota dena dira bueno, Testa bat ezagutzen, bedo pero... <laughs> e, Famatu gomen dira influ, Asko influenziatzen dutela Jendearen eta influenziers Diten zaile Baina, Youtubeen badau dere bai, bideo pille bat Tutorialenak mm, ah, loke, bai bai, Nola lotu zapateia bai. Bideo bat, nola lotu zapateia Sanan lago. xau, nola egin soli zonbra Oso guztiz gomendagarria Badago, bideo bat, <laughs> e, sanan xadau Itzalargi itza Nola egin eh, soli zombra bat Oso... Bantik binarra. ez dago kanala eh, ez dago guzti, Azne. dago proiektuan dago nah, baina Proiektuan dago Jo no, nire no. bukut eta <laughs> Na, galdera hortik handoa, youtuberra ditzen dioa. Ja? Eta galdera, youtubeko tutorial bat egite gotan Zerri buruzkoak ingo zen dut Bueno, nik ja erantzun dut ez? Eta hau da ba, ingo dut e, e, aurrera pen txiki bat, URG lagun maitea eta biok eta intxaur gintzaur jaunaren laguntzarekin e, sortu aardu kanal berri bat, e, youtube kanal bat izena izango du Hitzargi eta tutorialak ditugu bertan eta lehenengo tutoriala izango da nola egin e, solisombra egoki bat. Egoki bat. Bai. E egokia, e, korektillo lehenengo tutoriala e, basikoa, solisombra basikoa. Gero hurrengoan izango dugu solisombra premium Eta Eta Olako Gauzak Nik eh, Inciso Hor proiektok gehiago Bauzka uz, ba zuedo Dongo, okay, yeah. gola, tal yeah. talde hortan Community manager <laughs> Sa, Community <laughs> manager eh. Inciso txiki bat Lehengun entzun nion gazte bateri Esaten zuela eh, Bueno galdetzen zioten Haber E, Eldutan zer izan nahi zuen YouTube. Eta bera grantzun Ni nahi izan YouTube Ostia Gaste guzia daude orain eta, eta zen Eta raten Eskira hozten dute dirupile bat Egia da hori Txorakaria paratzea bai, bai, bai. bai, <tusurra> bat zuen, A, e. Eta bat Lehen guan telebistaren Entzunun Elkarrezketa batzuk YouTube erratzue Eritu la ezagutzen Pero omen direla Superframatuak Eta irauzten nomen dute Kristen diruta Kristen diruta Eta nire ez nintzen konturatu Eta bera ni Ibiltzaren e, izela hor Itxian Iso ertzen zaizu Lavajillas Eta raten zua, <tus> Nera txak internetin gabe, bazeekila moldatzen oretzio Harri ez batxari egiten hortutu real bat igual Ez ez, bueno, nera txak eta sopatzot gehienen atxak ziren makina batzu Zer batzuten internet, bineo bazeekiten labadora moldatzen, laba zilasa moldatzen Atxak eta mak barkatu Bueno, atxak eta barkatu Bineo, baina bazean moldatzen ziren, saiatzen ziren eta moldatzen ziren, ez? Gu faiatzen diguz zerbait, eta batxugu bi aukera Doeditzen dugu fagorreko teknikoari, eta hori dakistzen diruta Y de dugu veis en How to make, How to make, <coughs> How Made yourself, de alguna. Uy, with subtitle, subtitulo, subtitulos, <coughs> para. No, estaba bastante la vera tutoriala y desesperatanzara. Ordo ikuste <coughs> lenda biziko tutoriala y San Marcos era tutoriala. Es que allá en tú que How to make, baina sartzenzu castellano, españoles, que de aquí llena pero giena día, e, ego amerikarrak eta hitz egite dute super baju. <risa> eh bai, eh? Bai, ez? Da, <risa> digartzen eta tope volumen guztia ordaindu eta alere ez entzuten eta jarri belarria. Hogeratik lenda biziko tutoriala eta Marco zen nola ulertu tutorial bai. bat, de stiffra tutoriala. Bai, alde hori egia, arazo guztia zontzek. Da, arazo guztia. Da, kristo problema, se va a centrar sa de ordenador, eh? Sa de portátil jakin, su kaldean, eta de placabazo. <risa> eh? <risa> uh, uh, uh, ah vale, stop eta haztentzu destornilladoria eta haztekizu destornilladoran ere billi hori nire bueno, berriz ditutorial bat <risa> de, billatu hori destornilladoria nire bilera hori desmontatzen duzu eta ya destornilladoria ya, el juego. eta ya haztentzera hori nire joago eta ya ordurak hoiak izaitzu bertze bat onduan de moz, de bez, de top ten de destornilladoria <risa> eta ya despuizatzen zara eta hori dintzen eta zeretara sartuz dinen hori da, hori dintzen du fagorreko teknikoari eta bueno Ni gustelenda bizik tutoriala dela Orda ez zuke ingo zen tutorial bat nola, nola ikasi tutorialak bai interpretatzen bai bai bai bai eta batez ere apunteak hartu Me leko da apunteak hartu Ikusi tutoriala dena segida ta hartu apunteak eta gero saiatu Ahora lezuan pause ere bai eh eta Bai, bineo eskei, ja, atitzen izun duan hor, pantallitan hor, topten, e, destornillador, ez dakitzen, eta despistatzen zera. De bez, destornillador, softu da. De bai, bora. bai, bai. Eta ja, kubata bat, destornillador, ez dakitzen, patxa, jazta, ja galtzen duzu nora bidea, eta bukatzen duzu. Da, moskortzen zera. Bai, aukera bada. Makilgoixo, zerriburuzko zerri tutoriala da? <hazen> <hazen> <hazen> Zerriburuz ez dakit, Baino baina nik gerrango dizut. Edo, plogo bat, edo. tutorial bihatzenditu da nik. <hazen> Zerri buruz ez dakiz ere ikon duke, eh? ez dakit, ez dakitegi harran ez dakit. Nik bilatzen dudana da, normali, izbaite egin dute, e, eh? orain. Iñerri... <risa> Gazteleraz, Euskaraz, normalian ez dire egoten. Normalian ere frigorifikoa utxe agotenda. Orduan, dudut... Du, Komo komeriko lego frigorifikoa batzio? <risa> <risa> ditut gauza egitz gutxi, poz pues ditut de repente pipar bat, ¿es? edo zer <risa> tardu jartzen dut. Ke hacer con un pimiento, un, un ajo, aceite y arroz, ¿no? O eh, jartzen ditut. Zean ditudan produktoak... a ver, ea Hola. eh ba ideiaren bat ematen didan, ¿es? Normal egin izan dut. Ez ez dut egiten beti, baino egin izan dut hori ta ideiak botatzen diz <risa> ditu, ¿eh? Eta ze, ze ditu, egingo nukenik. Mani gausa utzi dakizkit baina he nukena da nola ireki ardo botilla bat osea botilla bat sakakorcho gabe. J... Beş... egin izan du gaztetan len ere gazte garaitan ba txek, txek... <hupen vaporitikon. htrack plein> txek en el milquiero joaten ginetan kontzertutan edo herri urrat edo sagardo botilla ez dakiz onorireki ez dago ez dago abrekorchos hartu sagardo botilla paretan kontrapoyiki boiki keuabe eh? Bira, no? chok, chok, chok. Ja, ja, da tutorial hori existitzen da edo ez. Ese hori buka esmatu ben un Gure garaitan ba, ba, ba, ba. inorketzun eta irekitzen da. Kortxo irekitzen da pazienteaekin. Eznik zapatillas. Guzenean botila paretan kontra. Bai, zapi bat jartzen duzu pareta eta botilaren baino benetan egin froga jarri zerbait pareta eta botilan tartien bainulu bat. Baino benetan irekitzen dela. Hori da nire. Hori bezala. Pitsuan. Bueno, nik esramarutena, igual da pixko tarra erroa, minio nun tutorial bat, nola ligatu interneti gabe. Karo, jariz zarei ibiltzen interneta, hori ikusteko. Minio, lehen herran dizueten bezala, hori da ninez. pixko Twitter. Hori da nirez pixko Twitter. Ez ez, tuenti izan nintzen, guaina ez Twitter, orduan eragutxiko nuke nola ligatu Twitter bat izan, nes? <risa> <risa> Ulertzen da? Nik eran dituzet, lehen obotatzen, nik ligatzeko erabiltzen dituztela, tuitak? Atxiokatu bina horrez aurre. Hori da, Hori da, horretarako ibilik no, atxiokatu nuke. Atxiokatu horpe Hori da, Hori izango zen ere tutoriala. Interneta... Interneta ibilik gabe... Interneteko no. erremintekin. Hori da, bai. Uste dut, eh, azkeneko egun nagoetan, tapiso da, aktualidadean eh, murgilduz, edo, aktualidadean murgilduz, eh, badela personaje baten bat, zera, youtuber geiena dire personaje jamarrak, eh, nahiko kritikatxarraia zo ditula, esplikatze eh, komo ligar. <laughs> barkatu, barkatu, barkatu. O sea, ez da komo ligar, horrek ez du esplikatzen komo ligar. A ber. Vale, Javier, rogayas al atentú, usted no hubertse igual manera. Vale, vamos, pisca un informe a de Saúl. Bueno, vale, a dos. Informe san. Magiroshagi. Tutorial a que te ensitun, tipo tipo no se no la con, yo no la con Es de cómo ligar. Es de cómo acosar, como violar y cómo maltratar a una mujer. Claro. Eh, bueno, bai, eh, arrazoi, zurekin guzti izago segonta, bau sorritxarrez egiten zitun un de como ligar. Bela kalachara. Bela eta bere jarraitzaiek ere ola ikusten zuten. Bai, berak jartzen zuen eh, agian jarriko zuen izenburu hori, baino mm. baino guk ezin dugu. Bai, eh, bere izen, ez? Ikusi ditut zu. Ikusi ditut, da. Ikustizu. O sea, lo, da lo chagarri ikustizu. orduan. Zein da tipo azi naiz, scratch hori, tipo hori berriña, eskeo bai. Bai, berriña de pareja to. Lo era guchibial dizuten, eh? Ze taberna batean tabernatik ondo egina eta bueno. Bai, bai, bai. Eta gainera bai, nahiko edukatuak bai, izan Kusita, beraz, edukiak ite dituen? Dena den, jendeak esan du, eh? Biolentzia eh, erabiltzen du zuen, eh? zuen kontrako... Bueno, favorez. Hori da, defensa, autodefensa... Bueno, Probestu behar du terrateko... Gora <laughs> <Gura> autodefensa feminista! Gora! <laughs> bai, bai, zu. Eh, Ongietorri dela gaia, eh, komentatzeko, interneten dagoen guzia, edo geiena Eureko laro geiak, la es, hori da, ba, ba, ba, hori da. Ba, ba, Eta ni eh? internetzalean aiz eta bineo <risa> kontu dutan hartu erra da Eta nik generazio batekoa garenak, eragutxo hartioguna urrengo generazioi da Hor dago informazioa, baina kasu zer entzuten den, ez er, er, ikusten duzu, ze e, kalean ere bai, kalean barko ditu zure gutxi kakapile bat, osea kon kon tusibilin zertan nola erabiltzen dituzun gauzak, nola. Bino horren bertze kaka dago. Mauri, ba, bueno, más que da pixko bat, e, e, e, informatu. E, bueno, eta eta pertsona, bueno, beti bate naiz emakumearen aldera, baina indartu, ez? Emakumeak da, indartu e, eta erran e, e, Contos, bueno, contos, contos tú, contos ni, se va a dar de los zapatos, pero no es una cosa que se hace, no es una cosa que se hace. O sea, no es De la solda va a internet en Manva y Calean. Es da horrela. Visita polita Buen, nik erran nahi nuke nire tutorialak ez dira izango zoldistikoak, eh? nire tutorialak izango direla e, konstruktiboak. Bale, argi utzi nahi dut, ez da sortu da eta jakiteko, oizet, how to Bueno, lehiaketa, jazta Txakao ez ez ez ez ez ez ez den bora E, bueno, esaltuko lehiak, betiko lehiaketan, galdera bat ingo dizuet Lau erantzun emango izkin zuet, bat bakarri da bah, erantzun zuzena Bueno, batzutan zutan, eh, izan diretez batzu, pixka bueno. de sí, sí. A ver, Wikipedia da, wikipedia dela beti Ordo, araxeko gara pitxuanekin adibiz Bai... <risa> Internet, internet, Google, erregea interneten Eta google galdera da Googleen en hau txontzi zerbeza idatzi eta sartzen badezu <gülüyor> Zenbat, eh, oh, zu sartzen, ah, espekatu koetan, eh Google-en sartzen zu izbat eta eta ditzen zuan Quantoa resulta horretak izan bat emaitza, itzorrekin Baila, baila Google-en hau txontzi eta zerbeza idatzen badezu Zenbat, erantzun ateatzen dira Guretzen, bai ez? Zer zertzen bat ez uitz bat Googleen Bail, bai, bai, bai Ateatzen zaizkizu erantzunak Euspetu, esartuko dut Euspetu, ari, bai, bai Ateatzen zaizkizu erantzunak eta jartzen dizu Hantsalido eta izan bat Bail, bail, bail, bail Orduan Googleen sartzen bat ez uitzatzerbeza Zer bat erantzun Zer bat erantzun, en bat Google Osarean zer bat erantzun dugu Zer bat zerbeza hitzekin Nik uste du Txen txen txenera Ah, bale, bale, bale Ez es que banun ja bat fijoa zena, eh A, ver, A iru, erantzun, bakarrik B, iruregunda emesortzi D, ogeita lau Ala, e... e, error 8.05 <risa> <risa> Nik geituko nuke bat geigo Nori e, Oiei, no se ha encontrado resultado Bariteke, Menon... pero bueno, baukagu bloco bat Nik hartuko or... nuke, B Zan batzen, B Eh, 1.800 da 1.800 Hori da. Ba Eta Eta eta gutxi iritzen zaizki. gaur kontratu bat eta da gutxi, Eh, Intxaur, eh, eh, parentesikikik bat Hani honekin dakar berreotatu bat, eh? Ah, behar pues, bai Biaketekin, pero bai eh, zer Gaurko saioan eh, ez ditugu abestiak eskatuko, edo... Ai ba! Eh, eh, <laughs> ez, eh, ez gaurkoan ez... ez, ez tekniko jauna? Bai bai, bai, bai, bai, bai, bai Baina, bueno, otartekatuko dugu Bai, eh, Ez eh, Google bai, asuntunekin, neski agonaiz eh, Googleen xartzen bakoitzan izenak Benetaz, oh, benetazkoak eh, yeah. ez, ez moteak eh, sartzen zu izena eta berzen bat erantzun dauden Bo, bon, nik hori induta uniztan eh, sartu nire iztena Ez ez, bila baka ikustegatik zen bat erantzun zauden eta, Zuen artean <laughs> benetazko izenak eh Bai, nik uste dut e, e, son txekek irabazten duen Son txeken benetazko izena Bere benetazko izena Ten nikoaren nare bai eh, eta, eta jo ni bugu duena bueno. bai ez? Ah, bueno, ay, Johnny Buguda de izena. Es, es, espera, un duo eh? Bai, bai. Bai, bai. Ba, da pico milloi. Eh, bai, bai. Eh, son cheken hasien bigarrenaz egon. Eh, pf, la ronda pico milloi. Quiero hurrengoa. Eh, eh? eh, pero la ronda la ronda Zaitzen mige dira erizten <risa> eta, eta gero maki dugu esuena Ezbarkatuztein iku ana irugarrena <risa> Zaspire un eta azkena bai irure un mila Bueno, es que ni que usted A, es que izena Joni eh, Vigo dizena da oso oso. El dinero de izena beran bakarrikan ja. Ya... Bai, bai. De hecho se me agarrando sus 7 millones. Sí, aspiré un millón y inguru, va, ba, nerea beneta nerekiko nere, nere referentzia da eh aspiré un millón y garrena. <risa> o sea, ni que no prueba y arridu. Ya dice, Vale, vale. Está está cabo mi onestiren ere, referentziak <risa> <sa>, <risa> <sa>, tiene referencia <risa> <sa>, que estoyisaten. <O sea>, que <nere, risa> Es que mm. de a bien ordón <ríe> Junta a tuvería a tuvería Eta Izena es Izena es, es, es. Izena va a carri Izena va a carri Vai, vai, vai Vai, se usted su... Bueno, orduan esan a edu Origenalena n'ería de la es Va, vai, vai Azkena Izenaren serbaiter a miarco dut Vale, a dos Gero ainge. beste datu bat, eh Googleen bilketekin. E, norrentzako da galdera? Ez, ez, la, entzuralentzako. Eh? Eta oso arronego bilaketa honekin o erantzunekin. Eh, runner izena hartzen badu, runner izena hartzen badu zu Googleen hartzeniat milioi erantzun. Bainean bier bier hartzen bai zu. A ver, este pues, este mundo millones. O sea, les ganamos a los runners. <risa> Fuck you, runner. <risa> Aquí no hay que ver. Galdera, Ori, Veraco, Rian, Bacarri… E, e, e dugu berako herrian nork irabazten duen, runner edo bio. Goo goitzen dugu biherren media. Bai, bai, bai. Dice usted runner bakoitzeko bastante biherr da. Ba, hemen bai, bai. gaude top ciclista en top 3uko hiruak bai gaude hemen. Eta este santuan, bueno, es, pero eran eh geraoso haters de los runners. Gu, Ega duna ezbarkatu baino. Interneteko duna ez zergatik ez euskara zerraten hori dena. Ez es que internet ez ari gara, ordoen behar da. Ena bilia izkuntza, gara. Bueno, nik emengo maia ikusita enteintzen dut zergatikan bi errek irauzten jo runner-ereik. Es que faltaria maiz. Ez gorroto odi egu runner-eik. Ez gorroto eh, ez, gorroto ez. ez. Ah, nik bai, nik bai. <laughs> <laughs> nik bai. Igan degoizetan batzuta dugu dego runner. Ez, ez, ez. Baina... running ta running, eh? Ego zafari eta gero, batzutan egiten dugu runner. Zafari eta gero, eh. Ez, gaina, hemen digan mehatxu bat runner-rei, bai, bai, ze, ostia. <gülüyor> e, mehatxu bat runner duela bi urte hor egon ginen, zu zuen egun polita boikoteatzen, gau pasa. <gülüyor> eta aurten ere bai, alea bengo dugu, aseke kontu zibili, runner. Nina ezt dizidente, eh? Dizidenter? Dizidente, bai, bai... Ba, Osa, zaude hor tarteean, tarteean Mi nuitzene zaite... Es que familia rarner Aitzongi daudela ranerrak Ez zatera beraiek Ha ha ha ha ha ha bierrekin Bino... Baina baitasun osoz, eh? Baina... Hater bian gu... Baina eh? Baina baina baitasun... Baina baitasun osoz, eh? Bierrak sekta bat Eta nik uste... Rarnerrak... Rarnerrak ere bai... Bako ita berene hurrian sekta, Nanya horrekin gantsatzen du. Larboiotzia bezala. Cerran erreiros bilak ez. Bierrak ez. Bierrak ez du enganchatzen ez. Sextaren kontuarena egin bardugu urrengo hautzentuta zerbesan sekta sekta. Benga bados. Egin barduzu. Ona <risa> <risa> <risa> tasakatu e, lehiaket, dela. Eurengo galdera leketan gaudela, eh, kontu uzadi. Asmatu du puxkarri bat. Eh, makil gotz, zuhuretzako zu, zu gatera Makil gotz, <risa> ber, makil gotxo Eher, makil gotxo, etzate hori Makilo... Ezki hori, ahiz gaztiaz ez dertzen, <risa> zen vai. goxoki bat Makil bat Ez, makil bat baino jaten zen, ah Bai, gai Azukrez, azukrezko Hure <risa> <risa> <risa> jate gati ez zogan <risa> Ez nago, eh, ez nago konxegundas, ez nago <risa> Benetan, orain benetan Makil zen regaliza ba, ba, ba, ba. Makil bat Bueno, venga, urrengo galdera Makil gox, zuretzako galdera eh, Zer gaztiak zaten, tui... kabrones ba. e, Buzte dute zela gaztet Asuna gati gari gireka, eh? Makil goxoaren, <risa> nire garaikoak Izagutuko dute, seguro, venga, ba mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Bueno, a ver, ba Leaketa, adi, bueno, eh, venga, Compet competitive Rara errak bizala Twitterreko euskarazko jardueran Hauetako da jarraituena Maki goxo, Twitter zalea zalea A. Madalen iriarte Madalen iriarte B. Boligorría, hemen engolbideatu ahi zentugun boligorría Gorka berezi hartua D. Gorka maneiro uh -huh. Ala E. Abadineko karbentsu <risa> Honei guztatu kolitzaidak abadineoko karmentxu izateat dudik gabe. Baino... Egin Twitter kontu bat fei bat, gola? Ia da. Abadineoko karmentxu. Ez Bai, bueno, bale. Ona hor du. Obbia zen. Orduan, ni eh, Maiaren irearte eta gorkaren zegorkamaneiro? Ez, barkatu, ez. Boligorriaren artean egongo da, baina ia nago Boligorria dela jarraituena, baina badaude horbertze batzuk, eh. Horbertze batzuk? Ez <laughs> <laughs> <Es, laughs> Erantzuna da. Honeiz begira, eh, zulkapena. Boligorria. Jo, basetitzen bai, bai. Boligorria maitea da jarraituena. Zagur, ah, ez aioan izan! Izan dugu Twitterren Euskarazko jarduera jarraituen den pertsonaia zu. Olako agaragu. Nire klasean egontzen, zen. Eta ez genuen aprobetsatu guztiz. <laughs> <laughs> eta ez genuen araman zuen. Ah, eh, <laughs> <laughs> <laughs> bat eta maik ilgoxio bat puistarri. Eh, Johnny Bigud, bai. Ahuitako zein orrialde da bisitatuena? Munduosoan zaio. Google eta aparte ze Google da bisitatuena munduosoan. Horia mm. da, horia. Bai, Google esaparte zeinda munduosoan eh orrialde bisitatuena. A. YouTube <risa> B. Facebook <risa> D. Pornotube A la e, larrazon.es <risa> <risa> E, jo, batzegon tiztea superona Eta <risa> <risa> Eta uste dut, ahitu nio la Ahitu nio erantzun, erantzun, erantzun Eta estu txiste, txiste Txiste, txiste, baina hon Es que ahitu nio makilgoxori Bai, bai, zuri ahitu izun txiste tis hau Eta E, zen, e, zen gaztelera zen, eh Eta Erraten eh, su un no olaco zerbe como se dire castelleras eh, eh, interneten Ejen billatuak dire nitzak? Eta le lengua hacen eh, Porno Eta bigai, bigarren hacen eh, prono eta, <risa> ¿Vai? Eta ondorio, ondorio hacen eh, La mitad de la gente Es pajillera y la, y la otra mitad Gilipollas. No sabe escribir Olaco eh, zerbe <risa> Castellanos, ¿eh? Ba, ikatakun nolako gau batian. Horretarako daude kukiak, eh? eh? Horretarako daude kukiak. Horretarako daude kukiak. <risa> la horta ez ez dego hitz egin, binean... Hitz egu egu. Ez, ez, ez Bueno, eta erantzuna... Zeintzen da eh... ah, edo? Eh... Eee... Bizetatu edo, bizetatu edo. No? No? Youtube. Youtube, Facebook, Yo... Pornotube, la, la, la razon. Yo... Oko, ojo, la razon, eh? Ja, ez zut Youtube. Barkatu. Ah, ah, Youtube. Ba ez, Facebook. Ah. Hace boda horriroik bisetatuena mundu guztian google eta gero eske pornai pajin ser ser porno zeba es porno tuve pagina pagina desberdin porno tuve eta tuve ezagita horri horri porno tu bis dago hago hago eran zu izango hago porno tuber errando zu Pues que va, desberdin. Hay un horri desberdin pornoa. Igual sale también para luego igual pornoa bai izango zen bilatuen amian. La vez por riesgo. Y yo ni vesala porno haces daquit te uso, o sea que está aquí. Pero ni que está aquí. Es que tú te ran porno dut porno haces dura horri ran. Internet es. Ven a Checkpoint, eh, Soundcheck sound, sound check? <risa> <risa> Internet <risa> es, pero igual Playboy, Playboy, Playboy <risa> Playhouse, Playhouse uh, uh, Checkpoint, está Checkpoint Me ha <risa> realmente es porno ahora <risa> <risa> <risa> Interview <risa> La página atrás de Lash <risa> eh, No le faltas, eh, su cliente, suya Ah, pues su faltas a ver, Gary Soundchall Zulete a cogaldera Bota. Hemen, eh, uno, klasikoa da, gure esai honetan, Google Translate oso, oso fan gara, de Google Translator Ez kegatzen zu Google Translate, eta batzua atzereu bai, eh? Translator, translate, berdina da Eta oso fan gara, eh, hemen detxo, URG, eh, uh -huh. bertan egin zuen lan Eta hor da anture galdera hortik handoa e, Google Translate-en arabera A ah. Arabera A ah. Ola, aloloko, ola, txarubo ezela, eh? Txingo, txingo, txingo, txingo Google Translate arabera Nola esaten da Atsontzi japonieraz Esan, eh? Ez eidatzi da, obligau, gordon Esan Atsontzi japonieraz A. B. B. Aizara D. Kataku Uma A. E. Tsunami Fukushima Txantastin, eh? A. A. Bira. A. a bira. Biro. <gurrisa> Bino... A. Bira. B. Aizara. D. Kataku. Uma. ala E. Hago... Oh, Mutxona mitxu futxin. Erabiltzen aldut Google? B. erabili Google. Uste dizu. <gurrisa> eskatu abesti bat norbaitek bitartian. Bitartian, eh? maiko Eskatu... O, o eskatu abesti bat. Skat... Internet buruz, eh? Internet buruz? Karo. E... Eh, bueno, nik ustet... Tinte... Eta ari da, era bat ari, oza ari da Eta de repente Ba dago kanta bat, e, andoengo Ez takitango ingo, bai, bai Internetekin dator erabat, eh Bap talde izena du Eta kanta da <laughs> Adibes Xuria beltzez, hori internetekin dago Agit, zagit, zagit lotua Eta teknikari jaun Nahi harriko bazenu pila bat Eskertuko nizuke Ba biatu Spotify, o Hor txin zuri abiltzaz Google-en arabera Jaitzara ha, Hau txontzi aizara Jaitzara Bueno, Begitut, Felicero. Eh, mira, Harri a <risa> Dejo, Auchontzi. Ojo, güey, traidor, eh. Harri música. penchuria manches. Che cabe. a Chekin, a, a, a Chekin. Auxontzi zer da Ixakin, Zakin, Esekin Auxontzi, Auxontzi Auxontzi Auxontzi Osa, C, Z, T, Z Bai, harai tu Honetarako zu baliogu Googleek. Sigurtasunitsuete <risa> <risa> Googleen autzontzien japonez parado ezkeron? Bai. Ez da erantzunik gertzen. Baneri bai atezaite. Eso subiu. Mea uno, eh, e dizu bueno, eh, bueno, ba, ah, eh, trampa pizka, ah, ah, ai ai Sarada, ai Sarada, de cereceros garrita, ai Ontan asmatu Google ta ai Sarada. Ai Sarinaiz, bai bai. Eh, japonez autzontzi eta biru da cerveza. Ay va. Izara. Uguan. Aisara, Aisara eta ez dakien hor ratenen eta japonean eta. Eta Aita da mundiala. Get out of that groove and you've had it. Amazing. The track is a groove. You know really is amazing. Oazani japerik kini aizara abiru Orduan bukat, bukatzen joan margea utxos eta zerbeza Bai, pitxuan eri egin dio bai. Asmatu dut, eh Orduan e, garai liak e, Bueno, txekeri igual erdian gago Ze pitxekat liatu da Orduan pi, e, pitxuan eta makilgoixo txapel lun lehiagetakoak Ez ziru dio, mean balakite interneti e, internet buruz <laughs> Eta besterik gabe, pues bota, igual, ma estoy a vestir konkretuki hola denon artean, ta kit. Hola, agurtzeko. Bueno, neri Bueno, chin, neriik eta bain... ben. Venga, Deus, pues es valorazioa, valorazioa maritu pitxuan zure, valorazioa. Ze modu zorra. Pues seguirarra negondunaiz antzinko aldian miño gustora, igual da, Nire nere nere postua gero ta hurbilego ikuste utelako. Sai honetan izan cheke? Bai. Eta ta Agitz gustora ondu naiz. Gaur bildu garen jendiakin Ez duerra nahi antziku nintzera gondu Minion gaur pixko guztorago Esperientzean abalitzen da O sea, ya Bazenekin nongi tablak Bai, gaiatzen Ez nun sobera guztokua gaiat Minio, bueno Ez du, emendez jakintasuna ere Jakintasuna da Ui, zesakon Dire bai adoz Bueno, iarren igual antziko aldi Minion gehiu edan dugu Orduan igual horrek ere... Ba, Benitik jarren gutxi edan dut. Habai. Baino lasaiago nintzen, hain izanun izan Argentin behino bat lagun eta <laughs> nekagarria izan zen. Eniogorkoan lasaiago nahi, zuekin ere generazioko baten laguna, laguntasunarekin, ardua ideki diazue eta sentitu nahiz agitz. agitz. Ungi aur, aur, aur, aurtengoan erran behar nuen. Bai, aurrekoa <laughs> ba, ba, aurrekoa aurte. Agitz guztora. Errepikatzeko preuz, de hecho, jarri dugu gaiak. <risa> zeintzen <risa> gaiak. De hecho, <risa> <Sainzengaya. risa> nik uste plantilla, Imarco, vale. Zabaldu. Zabaldu Plantilla, de polo non hor. Ez baino gaiak jarri du orain, ez du horaitzen, ez? Tiazera, ez gaiak. Ez gaiak. Buena, adituko dugu. Es, es. Kukiak ez noraz? Ez kukiak. Spam. Gaiak zeintzen gaiak. Ez, ez, ez, ez, ez. Bakizu, bakizu, bakizu, espainan orain ez dagoela goberne horriktola. Gen dauden, gen dauden, dauden. Bueno, da, bai, ikutzen no, gaitu, ikutzen gaitu. Espainarrak ez es dute gobernuri, baino gu guri kalte ditugu. Ba, aki zure, er, eh, ora, <risa> orain aprobetzatu ez dauka, ez daukatera gobernua. Jendea da bilela eh, nola politika ekukis horiek? Bai, ez onartzen ila hostia to lokosai. Eh, <laughs> ni galdera bat dut. Zenti txiste bat zen hintza <laughs> Claro, ni que eh. es ducho veras gizarderen sí, sí, sí. Bueno, bueno eh, no. Ni que pero bueno, no hartza de eh, Está aquí Ni kukia gaur... que te tutela, batzuk Bah, bah, bah, bah Bueno, ah, no, ah, ni es vale. da de, pero orain sartén Se ha internet horribatean, beti dago Caldezca, orain egunero, o sea Horrigusitan, ¿no? o sea, ¿aceptas la política del cookies Beti Ah, claro, ah, claro, Perdón, a, claro, claro Deja, aprovechaz de no, es dago la gobernurik España Es quizá en dir, oye, gobernurik Ni Podemos, gobernur ni Pepe, kukis Polítika de Kukiz Aurierik aurre gungo... Aurierik ez kasta Ezin maz Bueno... Zem hauz... Checkpoint, zem hauz valorazia zuen Checkpoint, zem hauz un txec... Zem hauz Bai, gustora... gustora gonduna ez Errepikatze komo duan, ez? bueno, bai... Afaria goxua eta... bai... Bai, bai, bai... espetek izan dugu eta bueno, neiz pues, eh, abisatu, denbora geixoekin, ah, bueno. denbora geixoekin ah, zeba, ah, irratia dela pipan tinta, suseneko, bizia, kontua, el ritmo, el eta agiz hemen eh, nire generazioko jendeekin, gaztegoekin, bueno, nikuste hemen gazteenak gu eh? Gu hemen eh, Makilgoixo, makilgoixo... Erabatador. <risa> Gaztenak ze ba... Ba dugu bertze perspektiba. Da, ego. Seiatu agu... Se gara gazte mantentzen, eta zehiz gazte izate. Eta... Zeritua, eh, zuen adine, ba, aukameritua. Da. aukameritua eh? Dugun adineakin gaztea gara. Hori da, hostia. Eta zuek... Beritua, iago. Adine, du zuen adinearekin... E, Bihomenez, beste... E, e beste, adine bere txukoak zate. Me... <risa> biar arte maquilgocho. Bi Orduan ondó <tut> Bai, bai, bai. Em, em mendikan, em mendikan atera eta jubilazio eskatu berdu? Automatiko. <risa> ni gusten merezi dugula, indugun lanarekin, hemen Maquilgocho indugun lanarekin jubilazio eskatu berdu ja? dugu eta adinagatik edo. Ez, ez, ez, ez, justu edugu nosasunagatik. Ze, ahora ya portáchan lugu zerbait eta emendikan em urte bat zutara ja ya... hasiko lan. <risa> De alquimia. Da ni bierta su runner. Ez ni wine. Wine. Oh. Mieske, soy check, soy check. Es de Masía o Abulzinho. Seguir. Aquí goxxo. Su... <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> ni ni gaurtut zaioa. Ah, ya no va. Lo galdetzagatik, baño. Ese Pues ya está Jonnebigu, pues eh, ya está. Punto. Bai, berte esa Joar, ¿está? Verte esa Joa bat. URG gabe. Eta URG gabe eta URG gabe. Joa ben aki URG gabe. Genunes anai, pero genunes anai mi gain bai. Segunda falta en bai. beretxean. Meri eh? bai, matina bai. Cristonpen URG gabe. Tengo tengo una visita le voy igual que le duan, Ja, descansen. Da igual bai. bai. bai. Bueno, miñe carts na logo, comida bezala. Baitan, eh... Konbiatuko dugu, eh, amargarren zaioa egiten dugunean... Besta... Life... Happy. Life... life Katakurin dugu, sesio? la, life sesioa. Life sesioa. Oitala huar jarraian. Bai. Barakatue, eh, horretu naiz e aurreko gaiaz. Bai. Zurtzuetza bueno. horretu, eh, baina... De... <laughs> bueno, <laughs> ez barakatu. Jo ni bigut, errandia horrelao, kei nuka, da. egin behar duguna, duzuena, duguna. Duguna bara, duguna, duguna... Duzuna... De, sektak, ah, horretzen zate, ja da, sektak. Ja da, ja da. Oso, oso, guretzat oso gai garrantzitsua da. Bai. Gehien bat, azte santuan horri biligaren nentzat. Eh, bakat, sekta, eh, gitarra, gitarra santua. Gitarra santuaren sekta garagu. Mm. Hori bertzerik ez, aldetik. Da, pues ya está, eso pues. Itzal, Itzalirrotera. Que <risa> <risa> Jo wifiada baguat, pues zure zurego jabait, Joni Gudes, ya está. Urrengo... <risa> bai, uste berriz, bera. Bera. Haitik, usten bai guteberriz, zurego jabait, gara. 7ª, ezagitzen bai, usten gaituzuen ingan. Eta gau 7ª, koratzen duzu dirutzekin, eh, intzaur. Ezagitzen <risa> zuke, kartzen duzu zerbea gosa. <gozak. risa> <risa> Gerien wego egu... txapiteo. Ba beste, gabe, mi esker eh gonbidatoei, denei. Teknikuari, publikoago bakarrari <risa> Eta horreko ia arte, gora hau txuntzi